Bismillahirrahmanirrahim. Insya-Allah, anak akan teruskan dengan Perbincangan kita dalam bisalah yang ditulis oleh Al-Syahid Abu Musab Az-Zakawi. Anak akan bacakan insya-Allah. <tuh> Sungguh kesedihan dan musibah-musibah itu mampu memicu semangat dan melahirkan para pembesar jika bukan musibah dan kepedihan-kepedihan yang membuat kita termotivasi dan bersemangat tinggi. Lantas, apa lagi yang boleh membuatkan kita berdiri tegak? Apa yang boleh membangunkan kita daripada tidur kita yang panjang? Betapa agungnya Islam ini. Sekiranya dipegang oleh orang-orang yang besar, para mujahid fi sabiillillah. Lihatlah para penyembah salib telah pun menajisi kitab bab kita dan melemparkannya ke dalam lubang-lubang tandas, tandas mereka dengan diiringi dengan sebuah perancangan yang matang dalam rangka menghancurkan salah satu daripada kesucian benda-benda suci yang ada pada kaum muslimin lihatlah manusia buat manusia berketurunan kera dan babi serta kaum Hindu Buddha penyembah sapi telah berani berbuat lancang lalu melakukan perbuatan seperti perbuatan mereka Duhai menyedihkan keadaan umatku jika putera-puteranya tidak bangkit membalas serangan yang dilancarkan kepada kitab rob mereka lalu bila lagi mereka mau bangkit bila lagi mereka nak bangun jika realiti dan musibah seperti ini tidak membuat mereka tergerak, lalu apa lagi yang boleh membuat mereka bergerak? Hampir-hampir hujan batu dari langit menimpa kita. Kita meminta pertolongan daripada Rob, tetapi Rob, tetapi kita tidak marah ketika kesucian kitab Rob kita dilanggar. Sesungguhnya para penyembah salib telah pun. Menjajah negeri-negeri kita Mereka melanggar kesucian-kesucian kita Mereka perkosa kehormatan-kehormatan kita -kehormatan Mereka rampas harta kekayaan kita Dalam sebuah batalian sahib terbesar dalam sejarah kita dewasa ini Lantas, apakah yang ditunggu oleh putra-putra umat ini Bilakah mereka nak bangun daripada tidur? Duhai Menyedihkan Bagaimana semangat umat ini redup Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah Lalu rela dengan sikap berpangku tangan Daripada membela agama ini Dan melindungi kehormatan kaum muslimin Sungguh besar kemelaratan ini Sungguh besar kerugian seperti ini Suatu kaum yang ke kesyahidan Sedang berada di negeri mereka Kenderaannya diderumkan di depan pintu mereka tetapi mereka masih sahaja tenggelam dalam tidurnya mereka tak kunjung berhenti dari perbuatan main-mainnya sampai di situ pernyataan yang dikeluarkan oleh al-syahid Abu Mus'ab Az-Zarqawi rahimahullah akhir insya-Allah mungkin kita boleh berikan sedikit Penjelasan tentang apa yang disampaikan oleh Al-Syahid Akhir Kita melihat bahawa keadaan Ummah ini Sebenarnya Begitu bahaya sekali Kaum Muslimin ini benar-benar bagaikan makanan yang diletakkan di dalam dulang Dikelilingi oleh orang-orang kafir Semau-maunya sesuka hati mereka mereka cuba menghancurkan kita tak lebih kita ini umpama makanan saja di depan mereka makanan kalau kita makan nasi kita lapar kita makan nasi kita nak makan nasi ada lauk ayam ada lauk sotong ada lauk ada sambal udang ada ada kuah Masak, apa, masak pedas Masak lemak masak lemak pedas Masak cili api dan sebagainya Tak kisahlah Macam-macam okay. lauk Ada dekat atas pinggan kita Kita sebagai orang Yang nak makan makanan tu Hanya perlu Ambil makanan tu masuk dalam mulut Makanan tu, nasi dan sebagainya Tiba-tiba takkan Takkannya tiba-tiba makanan tu Keluar kaki, keluar tangan boleh pula dia lari daripada pinggan tu Sampai kita kena kejar Takkan pula makanan tu Boleh tiba-tiba keluarkan pedang Keluarkan M16 Untuk tembak kita balik Kenapa kau nak makan aku ha, Macam tu sifat kaum muslimin Dalam dunia sekarang ni Mereka macam makanan Mereka tak ada kaki nak berlari Mereka tak ada tangan nak apa Nak melawan walaupun pada hakikatnya kita ni kaum muslimin ada kaki, ada tangan tapi kita ni macam makanan yang dengan mudah saja dimakan, dihancurkan dimusnahkan dianaya, dizalimi oleh orang-orang kafirin. ni ha, itu keadaan kita takkan kita nak cakap saya tak ada tangan lah saya tak ada kaki lah kalau kita cakap pasal senjata nanti kita cakap Oh kita tak ada kekuatan senjata macam mana kita nak melawan? Eh kamu kan ada tangan, ada kaki, ada akal yang Allah berikan kepada kamu. Berusaha. Takkan kita nak terus berdiam? Di waktu mereka ini begitu piadap dengan Allah, mereka tak mau ikut apa yang Allah katakan kepada mereka. Peliknya kita masih macam ni juga terus-menerus berada dalam sesuatu perkara yang cukup memalukan iaitu cuma berpeluk tubuh waktu agama Allah dipermain-mainkan. Inikah sikap kita? Ha, ini yang terjadi sekarang ini. Terang-terang mereka bersikap biadab, kurang hajar dengan Allah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan al-Quran tapi tindakan kita masih lagi tindakan yang sama sekadar kutuk dengan mulut tetapi tidak pun melahirkan apa-apa bentuk perlawanan fizikal terhadap kekafiran bukan itu saja mereka juga menjadi kaum yang begitu zalim terhadap kaum muslimin Apalagi keburukan yang tak pernah dilakukan oleh kaum kafirin Renung-renungkan Mereka dah pernah merugol wanita-wanita muslimah kita Mereka dah pun pernah membunuh pemuda-pemuda terbaik kita mereka dah selalu dah banyak menjajah negeri-negeri kita al-Quran kita pernah dipijak dimasukkan ke dalam lubang tandas ditembak dibakar apalagi kita nak bukan sedikit daripada kaum muslimin yang pernah mereka seksa digerudi tubuhnya diberikan renjatan elektrik dibonggilkan dimalukan dihinakan lantas di mana kamu? di mana kamu wahai pemuda-pemuda yang mengaku beriman kepada Allah? di mana kamu? ketika semua ini terjadi, di mana kamu? masih lagi disibukkan dengan kerja kamu? Masih lagi disebukkan dengan anak isteri kamu Masih lagi disebukkan dengan dunia kamu Di mana iman kamu? Di mana iman kamu ketika semua ini terjadi? Mengapa kamu tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk mengubah keadaan ini? mengembalikan Ummah ini kepada kegemilangannya mengembalikan kemahsyuran kepada Islam dan menghancurkan segala kezaliman yang dilakukan orang-orang kafir orang-orang munafik terhadap Islam ini di mana kita? Aina Jumbo Muslimin di manakah tentera-tentera kaum Muslimin, di mana sebab yang kelihatan kaum muslimin ini umpamanya telah tandus daripada benih-benih perwira para ibu dah lama tak melahirkan kesatria-kesatria pahlawan-pahlawan yang boleh bangun untuk memperjuangkan Islam kecuali mereka-mereka yang dirahmati Allah kecuali mereka-mereka yang telah pun menjual diri mereka untuk mendapatkan syurga dengan mereka itu berperang Fisa binillah Jisru'ahi jangan pandang orang lain pandang diri kita sendiri jangan lihat kanan, jangan lihat kiri kamu melihat kepada manusia lain hanya menyebabkan kamu semakin nak duduk nak rehat nak tidur dan bukannya nak bergerak untuk menangkan Islam kamu lihat diri kamu kenapa kita masih lagi begini kenapa aku masih lagi tak buat apa-apa kenapa aku masih lagi bodoh Di waktu Allah dah tunjukkan kepadaku Apa yang harus aku lakukan Kenapa Kenapa aku terus jadi begini Terus melakukan perkara yang sama Iaitu tetap duduk Duduk Duduk Dan tak berperang Fisa binillah Sedangkan firman itu jelas A'udzubillahimina syaitanirrojim Illa tangfiru Yu azbikum azaban alima wa yastabdil qauman jika kamu tidak berangkat Allah akan mengazab kamu dengan azab yang pedih dan dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain kalau kamu tak berangkat Kalau aku tak berangkat Kalau kita tidak berangkat Untuk pergi berperang Fisabilillah Apa akan jadi? Kita akan diazab Dengan azab yang pedih Adakah ini Satu perkara yang main-main? Adakah kita sanggup Untuk berdepan dengan Neraka yang Allah dah sediakan Untuk kita? sanggup dah, berse dah bersedia kita untuk berdepan dengan segala-galanya adakah kita merasa bahawa neraka itu sesuatu perkara yang tak takpelah kalau masuk neraka pun sekejap je macam tu adakah itu yang ada dalam benak kita sehingga kita terus berpangku tangan tidak berperang fi untuk menegakkan kalimah ini jadi ini yang perlu kita jawab ini yang perlu kita jawab Kalau kita tak memberikan jawapan untuk perkara ini Seolah-olahnya Kita ini semakin cuba Untuk bersikap diam diri daripada jihad fi sabi lillah Selagi mana kita tetap Tak mahu menyahut seruan ini Selagi itu sebenarnya kita ini berada dalam keadaan Seolah-olahnya dalam keadaan mereka-mereka Yang sengaja menolak tuah Yalah Allah Ta'ala dah bagi Dah kata dah nak bagi syurga Nak hindarkan daripada neraka Tapi rupa-rupanya Kita tetap dalam keadaan itu Dalam keadaan yang sama Melakukan apa yang Allah Ta'ala Larang daripada kita lakukan sebab itu dalam hal ini ana mahu supaya kita-kita ini yang mengaku beriman kepada Allah Ta'ala yang mengaku mahu tunduk kepada Allah Ta'ala yang mengaku dalam dirinya itu ada seketul hati yang begitu sensitif terhadap kaum Muslimin, Ana bercakap kepada hati-hati itu Ana merayu kepada hati-hati itu Wahai hati sesungguhnya engkau benar-benar diperlukan sekarang kamu kamu perlu untuk bangun Kembali hidup Memegang panji-panji La ilaha illallah Wahai hati Ini bukan masa untuk kamu berehat-rehat Ini bukan masa untuk kamu tidur Pedang-pedang menanti kamu Cuma tinggal lagi Pedang-pedang itu nak dihayunkan ke batang-batang leher orang-orang kafir Wahai hati Apakah yang masih menyebabkan kamu berdiam diri Dunia Sedangkan itu cuma mata'ul gurur Ia adalah permainan dan sendegurau ia adalah sesuatu yang terlalu kerdil Nak dibandingkan dengan Bidadari yang cantik cerita Terlalu kerdil Nak dibandingkan dengan Istana-istana di dalam syurga Terlalu kerdil Nak dibandingkan dengan makanan yang Enak Banyak Bermacam-macam di dalam syurga Wahai hati Kau muslimin dibunuh Diperkosa Diseksu, dianiai, di manekam, wahai hati, sesungguhnya kitab-kitab suci kita dipijak-pijak, diflash ke dalam mangkuk tandas, ditembak, dibakar, di mana kamu, wahai hati, agama Allah ini tidak diikuti. Mereka lebih suka ikut kepala otak mereka dan kepala lutut mereka. Sambil meninggalkan perintah-perintah Allah. Mereka menghina Nabi-Nabi kita. Mereka menghina Islam. Di mana kamu? Bangkit. Bangkitlah, wahai pemuda-pemuda. Bangkitlah wahai wujjal, bangkitlah wahai kaum muslimin daripada tidur kamu. Dah tiba masa kamu kembali kepada jalan Allah, kamu kembali berjihad fi sabilillah, kamu kembali berperang untuk menghancurkan musuh-musuh Allah, untuk menghancurkan mereka-mereka yang selama ini bertindak biadab menzalimi kita. Dah tiba masa kita meninggalkan kenikmatan dunia yang sementara ini Untuk menuju kepada kenikmatan yang abadi di akhirat Dah tiba masa Kita ini meninggalkan kerja-kerja bodoh kita Untuk melakukan kerja yang diamanahkan kepada kita oleh Allah Rabbul Jalil Yang diamanahkan oleh Allah kepada kita Apatah lagi dalam keadaan jihad ini menjadi fardu ain. Yaitu untuk berperang Berperang di barisan Allah Untuk menjadi Hizbullah Untuk menjadi Jundullah Untuk menjadi golongan Allah Pasukan Allah, tentera Allah Untuk menjadi Mujahid Fisabilillah Mereka-mereka Yang memberikan diri Mereka untuk Allah Memberikan harta Mereka untuk Allah Mereka-mereka yang menghunus pedang ke celah-celah barisan orang-orang kafir Mereka-mereka yang menggalas M4, M16, AK47 Untuk menghancurkan serta menghuruharakan orang-orang kufar dan golongan-golongan murtadin Jika kita tidak mahu menjadi mujahid Siapa lagi yang kita nak harapkan Jangan harapkan orang lain Harapkan diri kita sendiri Kalau kita Hanya nak berfikir tentang Orang lain Nak tengok orang lain dulu Kita pun lupakan diri kita sendiri Tak mau berjihad Ingatlah Azab Allah itu Begitu pedih Azab Allah itu Begitu dahsyat Azab Allah itu Pasti akan menjadi sesuatu Yang kita Rasakan Alami Di dalam neraka nanti Jika kita terus menerus Menjadi orang-orang Yang meninggalkan jihad Meninggalkan Apa yang telah Allah Ta'ala Wajibkan kepada kita والله اعلم بالصواب